На прощання ще раз поцілували обидва батюшку в руку і розійшлися. Матвій мовчав, Володько також мовчав, але по всьому видно, що вони обидва вдоволені. Через кілька днів Матвій поїхав до Крем'янця. Вернувшись увечері, викладає пакунки, вузлик солі, кусень мила, пачка сірників, ремінь на підмети. А найбільший у товстому глиняної барви папері пакунок подає несподівано Володькові. «На, це тобі!» «А що то є?» – питає Володько. Батько мовчить. Володько швидко біжить до хати, щоб розглянути при світлі. Швидко розгортає. «О, тату!» – тільки й міг проговорити. «Пальто! І яке гарне! Тепле! На ваті! Підшивка яка! Ах, Боже!» Володькові просто не віриться, невже він має пальто, мацає, горне до себе, так, це таке пальто. Справжнє куповане доброго чорного корту. Ціла родина оточила володька, всі подивляють пальтішку, як його одразу назвали. Володько чується найщасливішою людиною в світі. Яка втіха, яка надзвичайна радість? Чорне а цікаво, яким покажеться при денному світлі. А підшивка. Мамо, гляньте, думаю, що то найліпша фланеля. Добра, добра, стверджує мати і обмацує підшивку. І гудзики добрі, дивіться, от тільки б попришивати міцніше. То я вже завтра зроблю дитину. Володько одягав пальто, оглядав з усіх боків, радісно зітхав, скидав, обережно вішав на клютці щоб за хвилю знов здійняти, знов одягати, знов оглядати. Чи часом не задовге? Ні, акурат, нижче колін. Може, дещо довгі рукави? О, ні, то так тільки здається. Як раз, щоб руки не мерзли. Обчищав ще раз пальто щіткою і знов війшов на кілку. О, як добре жити на світі! Тепер йому не треба натягати отого латаного матірного жакета з тими довгими рукавами, бо хіба ж дійсно личить хлопців заходити в такому одязі. І дивно, як він того до цього часу не помічав. От коли б ще чоботи кращі. Остання думка якось вирвалась у голос. Батько відповів – учися тільки, колись і чоботи дістанеш. Не хватило грошей, пшениця ніяк не дорожчає. Думаєте, мені так тяжко вчитися? Чого дивуватися? Бо я читаю книжки, а вони не читають. Вичитав книжці і все знаю». Коли лягали спати, Володько схопив книжком батькове прикривало, і поки той переговорив усі свої вечірні молитви, Володько швидко нагрів його на черені, а потім непомітно положив на місце. Батько уважно по-справжньому відхрещується. «Ну, дяка Богу, ще один. Усе ближче до смерті, – розважає він, не докінчуючи, як звичайно в таких випадках речень, шукає під полом розувака. Іде він у повітрі, і не встиг докінчити думки, як Володько шмигнув під припічок, і «Ось він тут, тату!» і витягнув його з-під дров. Батько вложив чобота між роги розувака – Володько і тут прислужив, притримав ногою чобота, щоб батько не нагинався. Одного, після другого, після узяв обидва чоботи і поклав їх під комином, щоб сушилися. «Щоб там часом не попеклися», – зауважує батько. «О, ні, тату, тут не так гаряче», – каже швидко син. Батько поволі кладеться, обгортає теплим ноги. Так його за той день людина навовтузиться – «У хаті, бодай, анголи Христов хранителю, мій святий покровителю», – проказує батько лежачи і ще раз хреститься. Глодькові дуже хотілося б ще щось батькові приємного зробити. «Вам там, тату, відціни не дме? У мене тут ось ланду зайвий». Батько, здається, його й не слухає, а може й не чує, має свої думки, що пливуть у його голові.